34. fejezet. Láj Pointer ennél sokkal többet már nem tudott volna elviselni néten bélből. Mindenhol ott volt a képe, az újság címoldalán, a reggeli hírekben, az esti hírekben, minden rohat helyen. És most a tagnyos segfej megint abban a rohat rádióban hadavál. Miközben a fejében újra lejátszotta az előző baklövéseit, Pointer szórakozottan forgatta csuklóját. Így próbálva a fájdalomnak legalább egy részétől megszabadulni. Lüktető feje és karja azpirinra szorult volna, de ő nem volt hajlandó bevótolni a fájdalomnak. A tompa sajkás segített neki arra koncentrálni, hogy mit kell tennie. Így vagy úgy te tudta, hogy ő már halott. Még ha Miss nem is teszi azonnal hidegre, amit elügyetlenkedett egy ilyen hihetetlenül könnyű munkát, az öreg hallgató lakos védelme nélkül számtalan ellensége hosszú tömött sorokban fog állni, csak hogy bosszú rajta. Ez volt az átka annak, ha valaki mestere ennek a szakmának. Szemben saját halandóságával, nem kis meglepetésére úgy találta, vagy megbékélt dologkal. Pisztezléternek egy egész vállalkozást kell irányítania, és azok a bűnök, amelyeket ő elkövetett, nagyon megnehezítették az üzletvezetését. de a Mr. Slater azt hiszi, hogy csak úgy egyszerűen besétál a csaptájába, elfelejti a kölyköt, és öngyilkos módon visszamegy egyenesen Slater ének a markába, nos, akkor nagyot téved, másként döntött. Feladatot kapott, s ez a feladat pontosan itt vár Rápitkén megyében. Az évek során Láj sokat gondolkozott a halálról, ebből ért, ez volt az ő jövője. Marhaság, mindenkinek ez a jövője. Mindig elképzelte, miként fogja végezni. Fantáziálásaiban a vég mindig volt. Például a főnökének szánt golyók általi halál, amivel igaz, már csak voltában, felküzdhetné magát a különleges társaságába a hősekébe. Most aztán nem lesz semmi hősiesség, csak szégyen. Szinte hallotta a gúnyos kacajt, amennek kíséretében riválisai levizelik a sírját. Rájpaintert, a bérgyilkost elintézte egy kisfiú. Néten faszkola Péli meghoztatta a becsületétől. Az a taknyos kölyök nevetséges balekot csinál belőle. Kihitte volna, hogy mindez lehetséges? Rájp azonban egy valamit eldökért. A gyerek nem fog sokáig együtt röhögni rajta a többiekkel. Eddig mindig pénzi egy gyilkort. most viszont már a személyes bosszú hajtotta. És az akció minden percét ki fogja élvezni. Hová szökhett egy ilyen kölyök, ha a saruk minden tűvét utána? Tűnődött. Az első két éjszakán a szarházig ki tudta nézni magának a meredékejét, de ma hajnalban erre alig volt ideje. Nem várhatott. A városból gyorsan ki kellett pucolnia be az erdőbe. Kocsit szerzett. Lehet. De addig mindig volt a záró kulcs. A trótok összeérintetésével sokkal nehezebb elindítani egy autót, mint azt a klinik alapján hiszik az emberek. Pointer biztosra vette, hogy a fiú ilyesmire képtelen. Vagyis gyalog kellett mennie. De vajon meddig jutatott el gyalogszerrel? Attól függ, milyen messzire futott. Egy ilyen kiskölyök a jó kandíja szinte a végtelenségig is bírhatja a futást. De hát csak nem futott örökké. A pokolba is nem hát, hiszen itt van, és most is a rádióban nyomja a sótert. Pointer büszke volt arra a hatodik érzékére, amelyel most is ösztönösen megsejtette, hogy a kölyök a közelben rejtőzhet. Bárcsak pontosan tudná, hol. A telefon. A rádió. Ott kell keresgélnie az összefüggést. Mit is olvasott az újságban? Nem az idióta ügyészről, aki nem kapta meg, amit akart, valami mást? Valamit arról a pennsylváni fickóról, aki látta a gyereket. A telefon dolgozik, nem? Igen, jól emlékszik rá. Az a súlypólon azt nyilatkozta, hogy rettenetesen érzi magát, amiért nem kapcsolt elő. Úgy tűnt, a szerencsétlen idióta tényleg nagyon haragszik magára, amiért elszorosztotta annak a lehetőségét, hogy már akkor azonosítsa a fiút, amikor meglátta. inter agyában újabb terv kezdett körvonalazódni. A szemtanú, Todd Piszkov, ott volt benne a neve az újságban, alig ha nem mindenre hajlandó lesz, csak hogy büntadatát csillapítsa. Pointer halál biztos volt, hogy amint Todd esélyt kap, hogy jóvá tegye hibáját, mondjuk, hogy közleműködjön az ügyész nyomozásában, azonnal kap majd az alkalmat. Ha pedig nem, nos hát láj, egész jól megélt abból, hogy meggyőző tud lenni. Öt telefonnal nyomára juthat a kérdés, ezt számnak gondolta. De már hárommal célba ért. Nagy megkönnyebülésére Todd Briscoe azt tapasztalta, hogy barátai és munkatársai egyaránt nem neheztelnek rá annyira, mint ahogy ő neheztelt saját magára. Ahelyett, hogy a fejére koppintottak volna, amiért nem reagált elég gyorsan, mindenki csak dicsét, hogy még készséges. A felelősség teljes, meg a éber őrzője, csak két jellegzetes kifejezés volt azok közül, amelyekkel a felettesei illették tettét. Mire dél lett, arra is rájutott tulajdonképpen az övő a kódszerre a néten bélügy megoldásában. És hát kigondolta volna, hogy a fiú ilyen messzére, ilyen gyorsan eljut. Amikor a titkárnője bejelentette, hogy a Virginiai Pradok megye ügyészi hivatalából keresik, új szerepéhez illően fontoskodó léptekkel vonult be az irodájába. Lecsukta az ajtót és felvette a telefont. – "Tod Briskov, miben segíthetek? – kérdezte, nyugodnak szánt hangon. Pointernek azonban inkább olybátűnk, mint a egy lihegő kutya lenne a vonal végén. – Üdvözlöm, Mr. Briskov. Larry Vincent vagyok, Mr. Petrel irodájából hazudta. – Hogy érzi magát? – Nagyon jól köszönöm. A főügyész úr nevében tolmácsolni szeretném Önnek őszinte köszönetünket, a néten Béli úgy megoldásában nyújtott felbecsülhetetlen értékű segítségért. Todd úgy vihogott, mint egy iskolás csiké. Ó, igazán semmiség volt. Egyáltalán nem volt semmiség, folytatta Pointer hízelegve. Ha nem lennének olyan emberek, mint ön, soha nem volnánk képesek megfékezni a bűnözést a mi kis körzetünkben. Pointer még vagy két percen át magasztalta Bliszkovnak a közösség iránt, Tanúsított felelősségteljes magatartását. Minél jobban kenegeti, annál készségesebb lesz majd tőled, gondolta. Most már azonban kezdett kínossá válni a dolog. Nos hát, Mr. Vincent igazán örömömre szolgált a telefonján, próbálta lezárni a beszélgetést, és mondjon köszönetet Mr. Petrénnek a nevemben, amiért ilyen figyelmes volt. Természetesen mondta Pointer. Most, mielőtt elbúcsúznánk, megkérhetném egy apró szívességet. Természetesen mondhatod, szívesen megteszem, ami tőlem telik. Pointer magában kuncogott nagylelkű nagylelkül, túlzottan szerény ajánkozását. Ahogyan azt be is bizonyította, még egyszer utoljára szükségünk lenne a segítségére. Csak mondjál, mit kérés, én megteszem. Pointer elmondta. Tod nem tudta, mit válaszoljon. Igazán sajnálom, Mr. Vincente, ez nem lehetséges. Ön is nagyon jól tudja, hogy... Ó, nem, Mr. Briscoe, azt hiszem, nem látja át a dolgot. Bágott közbe pointer, kéne teljes hangon. Nétem bér itt el mögé kell és a fiú megtalálásának a kulcsa az ön kezében van. Todd őszintén akart segíteni, de ez kizárt dolog volt. Mr. Vincent, kérem, nézze a dolgot a én szemszögemből. Elbocsáthatnak. Különben pedig a bíróság már döntött, Őszinte leszek önnel, Mr. Disco, Szakította félbe, Pointer ismételten. A jelen helyzetben az ön álláspontja számomra nem bír fontossággal. Itt most a társadalom érdekét kell szem tartani. De ön arra kér, hogy szegjen meg a törvényt. Pointer elővette legleeresztőbb hangját és mély levegőt vett. Gondolja csak meg naponta hány törvény szeg meg, Mr. Biscov. Ott van például a sebességhatárt esetleg egy pohárkával több a vezetés elől. Lefogadom, hogy néhány adóbevallása sem egyészen olyan, mint amilyennek ennek lemítjének. Todd most már mérges volt. Ezek a párhuzamok abszolútak voltak. Talán igaza van, Mr. Vincent, de amit ön kér, az nagyságrendekkel pointer ismét megszakította. Mr. Briscoe, gondoljon bele, milyen lenne az élet, valahányszor vezet, mindig ott várná valaki, hogy megbészsávolja, amiért néhány kilométerrel túllépte a sebességhatárt. Gondoljam bele, mi lenne akkor, ha minden egyes adóbevallását átvizsgálnák hét évre visszamenőleg. Tudja, hét év alatt pár dolláris nagy összegé válhat a kamatok és a büntetések miatt. Tott hirtelen belátta, hogy nincs más választása. Tühös volt. Hogyan merészen engem megsarolni? A pointer megvándult a kifejezésre. Mr. Priskov, ennek semmitől se kell tartani, ha csak meg nem a törvényt. Ha pedig egyszer már megszegte a törvényt, mit számít még egy alkalom? Az érzelmek egész arzinája öntött el Todd agyát egyszerűen, főkép harag, félelem és undor. Ez a nagyképű vicc kóráltású ügyvéd arra kényszeríti, hogy áthagyja a törvényt azon az alapon, hogy feltehetően már amúgy is áthagyta. Egyszerűen nevetséges. De mi más választása van, mint belemenni? Milyen hihetetlen fordulatot vett ez az ügy? Viszkov hallgatását Pointer beleegyezésként értelmezte. Jól van, mondta. 30 percet kap, hogy megszerezze az információt, amit kérdem, aztán visszahívom. Rendben van? Nem, nincs rendben. Azért csak tegye meg, mondta Pointer határozott, ellenhondás nem tűrő hangon. Pontosan 30 perc múlva visszahívom. Ja, és még valami, Mr. Biscoe, na, ne felejtje, hogy az idő font a szerepet játszik az ügyben. Ne akarja megtudni milyen az, amikor elszabadulnak az indulataim. Mar Béli már csak annyit akart, hogy a kint szenvedésének vége szakadjon mind lelki, mind pedig testi gyötre meg értve ez alatt. Hallotta nétent a rádióban, s úgy érezte, mentem megháborodik. Jól mennek a kis fickó dolgai, szerencséje van. Mintha ír ősei fognák a kezét. Amikor látta a hírodást a tévében, azonnal tudta, mi történt. S bár egy rövid percig felmentve érezte magát annak láttán, hogy a profi gyilkossám boldogult a feladattal, amilyet jóval azelőtt, lehetséges lenne, hogy mindössze három hete történt, Vikit lefizette, Mark tudta, mi a múlt éjjel történetének sarkalatos pontja. Pointert nem az a fickó, aki hajlandó egymaga elvinni a balhét. Nem, a dicsőséget meg akarja osztani egy barátjával. De a ködön át is, melyet egy üveg olcsó viszki ápolt a fejében, a karja végén lévő óriási kötés emlékeztető arra, milyen adalkozó tud lenni Pointer, ha éppen olyan kedvében van. Mihet az újabb üveg utolsó csepjét is kihörpintette, Mart megállapodott magában. Legalább annyira kihúzandodik, hogy tervet készíthessen. Ha a tapasztalatnak hinni lehet, néhány órán belül már újra képes lesz összefüggően gondolkozni. Addig is gondolta egy kis önelemzéssel fogalja el magát. Istenem gondolta, mi lett belőlem. Amilyen tapasztalt túlélő volt, ezt a kérdést nem engedte meg magának jobban. 33 éven át ügyeskedésekkel volt kéntelem fenntartani magát egyik napról a másikra, tökéletes bátya, Steve Árnyékában vegetálva. Egy éve, amikor néten elleni vádemelés sűkette, kárörvendően vigyorgott a gondolatra, vajon mit szólna Mr. Tökéletes ügyvéd üzletember társasági elnök úr, ha látná, hogy Ágyékának gyümölcse ugyanolyan tiszteleten bánásmódban részesül, mint amihez őt, Markot hozzászoktatták. Amilyen képet vágott az a kis vakarcs, amikor átkísérték a tárgyalótelemből a börtönbe, önmagáért beszélt. Miért éppen ilyen? Kérdezte a szemével. Mert én azt akarom. Mosolygod vissza rá, Mark. A Biro arc kifejezése teljesen más ügy volt. Puszta megvetésről tanúskodó tekintett Markot húcsamót feltöltötte, elégedetté tette. Steve bátyó volt a két mutató segfejek között, akik irodájuknak hívták a bíróságot. És most ott mint tehetetlenül, miközben Mark a túlélő sikre küldte tökéletes tívi fiát. A bosszú édes volt és tökéletes. Akkor minden ön egyszerűnek látszott. Ki gondolta volna, hogy így összekuszálódnak a dolgok? Persze semmi sem az ő hibájából történt. A drága jó apjuk ugyanolyan bánásmódban részesítette volna őt, és mint tökéletes tívet, Sose kellett volna azon törni a fejét, hogy eljusson minél gyorsabban készpénzhez. Amikor az öreg azt mondta neki, hogy az örök része attól függ elvégzi el az egyetemet, Mark egy pillanatig se gondolt, hogy komolyan beszél. Bármennyire is rosszindulatú vénember volt az apja, Mark soha nem hitte volna, hogy olyan piti dolog miatt lesz az örökségből kizárva, mint egy darab papír, amit valamely várának tisztelmében kap meg hosszú évek után az ember. Pedig, mint kiderült, tényleg komolyan gondolta. halálosan komolyan. Amikor az apjuk meghalt, végenterete szent volt és séthetetlen. Steve örökölt mindent, Mark semmit. Még nétenek is jókora rész jutott, nem úgy, mint Marknak. De nem ám, ő csak lábtőlő volt, és ugyan kihagynak pénzt egy lábtőlőre. De persze mindig is Steve volt a tehetséges közülük. Senki nem tudott úgy nyalizni az öregnek, mint a jó öreg Steve. Egy húrvan pendültek, mint a láli. Igen, én, atyám uram, ölemmel teszek Mark fejére, óhajott szerint. Hogyan, a uram, Mark buktácsol az iskolában jó Ó, ez borzulom. Nézze hát az én makulártan előre menetelemet, atyám uram. Szóval Steve és a fagyja kapta meg az összes pénzt, Mark pedig kinyalhatta. De akkor erre már titkon számított. Egy mikor kemény idők jártak rá, Mark is megpróbálta behigzelegni magát az uvaságnál, de a kettős katta pályótól csupán egy leckét kapott arról, hogy hogyan kéne valami cél találni az életében. a seggfej. Ahelyett, hogy osztozott volna vele, Steve mindent ingatlanba és az ügyvédi karrierjébe fektetett. Két hónappal azután pedig, hogy az ingatlan piac összeomlott, Steveből tarált hús lett a vasút is nekem. Amikor valaki túlélővé válik, kialakul az a képessége, hogy felfedezi a lehetőségeket, még ha azok egy sorcsapás áruháját öltik is magukra. Most, hogy egyel több árva lett a világon, Mark természetesen azt gondolta, hogy lesz miből felnevelni. Apuci pénzéből. A sorsnak ez az iróniája gyönyörűséggel töltötte el. Csak éppen nem volt pénz. Steve vagyona az ingatlan piac összeomlásával elpárolgott. Nétre nörök része pedig egy érdekszövetkezetben volt lekötve, amit egy jól menő ügyült eszedett New Yorkban. Még nétrend sem férhetett hozzá pénzhez 18 éves kora előtt. A gyerek úgy nőtt, mint a balondkomba, megállás nélkül evett. Ez pedig pénzbe került. Sok pénzbe. Steve Bátyó jobban tette volna, ha a jövő inkább a jelenre koncentrál. Egy biztosítási kötvény például jól jött volna. Jó-jó, volt ugyan egy negyedmilliós kötvény, de az gyorsan elment. Ez még Mark Strici korszakában történt. Rahadt a kurvák utatása, s aki korpa közé keveredik, megezik a disznó. Ha agyon ütik, se tudja megmondani, hová tűnhetett az a sok pénz. Felfedezte, hogy a nagypénz az importban van. Egy-két barátja jóhaltából összejött néhány emberrel, akik ismertek további embereket. Ha ki tudott volna köhögni magából 500 ezer dolcsit, és el tud jutni Kolumbiába, az 500 ezerből 5 millió lehetett volna, és egy életre megszabadul minden anyagi fontól. A szegény alkalisták csavargók voltak, ám a gazdag alkalistákat különbszegreként tekintették. Ő csak tiszteletet akart. Így lépett be a Pointer és Stater. Mark utcai forrásokból hallott a bankjukról. Minden kereskedői képességet be kellett vetni, hogy megszerezze a kézben, amit végül egy hónapos lejáratú kölcsönformájában kapott meg tőlük, 20%-os kamatra. De mi 100 ezer dollár, amikor az ember millióknak néz elébe? Május 27-én egy felbérrel pilóta felszállt egy bérrel képen, hogy megkösse az üzletet, mely gazdagká tette volna Markot. Amikor azonban Rohadék csak nem akart visszatérni, Mark nyakig volt a párcban. Egyesek szerint a gépvárakon viharba került a mexikói felett, se de Mark már sejtette mi a törgés. Tudta, hogy valahol valaki már költi a millió dollárját anélkül, hogy egyetlen centet is befektetett volna. Órára pontosan 30 nappal azután, hogy felvette a kölcsönt, Pointer megjelent nála és kevetelte a pénzt. Így visszatekintve Mark már tudta, hogy rögtön meg kellett volna mondani az igazat, de valahogy nem bajom volt a természete. Haladékot kért. Némi probléma adódott az üzlet lebonyolítása körül, magyarázta Mark sima madalban, mire Pointer adott neki egy nap haladékot. Még Mark maga is elhitte, hogy igazat mond. Ám az óra tovább kegyegett. Mark úgy tervezte, hogy kiveszi a biztosítási kötvénye maradékát, 20 ezer dollárt, és felajánlja előrekként. A 31. napon azonban Pointer rájött a hazugságra, és amikor Mark felajánlotta a 20 lepedőt, csak röhögött, mintha ez lenne a legjobb vicc, amit valahis hallott. Nem, ez így nem fog menni, mondta. A bértjelkost hirtelen nem érdekelte tovább, miért nem tudja Mark visszafizetni a kölcsönt. Ehelyett a jó elve kidolgozott tervét vette elő, és bevezette Markot a testi kínok számára addig ismeretlen rejtelmeibe. Vesélyi különösen kedvelt célpontok voltak, bár Pointel legalább annyira tehetséges volt a gyomrazásban is. Mikor pedig azt a csontos térdét belemártott az ember herébe, nos, az volt aztán csak igazán különleges élmény. Az alapos verés jó fél órán át tartott, és Pointel csak utána szólalt meg értemben. Tudja, Mark, mondta, miközben lustán elnyúlt a díványon, és lassú ráérős masztulatokkal kicsomagolt egy rágógumit, kicsit utána néztem magának. Pénz van maga mögött. Attól beccentem be, hogy a családban ott a több millió dollár, és mégis azzal próbálja megetni, mert ez hogy nem tudja azt a nyomorult 600 lepetőt lepergálni. De hoppá, hiszen máma csütörtök van, nem? Akkor 625. Most pedig mielőtt elnyizálom a torkát kivele, Miért titkolózik előttünk? Bár azóta már egy hónap telt el, Mark még mindig érezte annak a délutánnak a fájdalmait, azt, ahogyan új fájdalomhullámok öntötték el különböző megtépázott szerveit anélkül, hogy Pointer akár egy újjal is hozzányúlt volna. Énénken emlékezett rá, amikor a bérgyőkos megjátszott türelemben hallgatja végig, hogyan semmiszte ki a családja. Amikor a történet végére ért, Pointer őszintén csalódottnak látszott, hogy nincs más választása, el kell vágnia a Mark tarkát. A nyenes barotva látványa tette, hogy Mark előhazakodjon a lehetetlen. Van egy megoldás. a sietve, miközben Pointer egy kis műtétre készülődött. Eszébe jutott ugyanis apja végrendeletének egy száradéka, ami már évekkel ezelőtt, amikor először látta szemet szemed szót neki. A jó öreg apuci létrehozott egy pénzalapot az unokák számára, akiknek egyetlen képviselője néten volt. A valamivel több mint három millió dollárra becsült pénzalap célja az unokák felsőfokú tanulmányainak biztosítása, valamint a pályakezdés nehézségein való átsegítése volt. Ám hagyott egy kiskaput. Ott a földön fekve a szőnyek parát nyeldesbe fel tudta tudta a záradékot. Visszatekintve, szégyenkezett emiatt. Amennyiben bármelyik unoka meghalna a 30. életévének betöltése előtt, illetve azt megelőzően, hogy a fenti 8. paragrafus a bekezdés C-pontjában meghatározott felsőfokú tanulmányait befejezni, a rá hagyományozott összeg a gyermek apjára száll, illetve ha ez bármilyen okból nem lehetséges, a nemzet részesedés az őket túlélő legközelebbi egyenisági leszármazottomat illeti. Mikor Markban először ötlött fel a lehetetlen gondolat még az irodában, már látta a megbúvó lehetőséget, de az Istenért, ehhez az egész családot ki kéne írtania. Ennyire senkinek nem volt szüksége pénze. Addig legalábbis semmi kép, amíg az ember el nem tölt egy kis időt egy szakavatott modernkori inquizitorral. Egek, az a borotva, az aztán éres volt. Mind kiderült lá és túlélő típus, aki élénk figyelemmel kíséri a saját betét könyvét. A záradék meghallgatása után egy perc sem telt el, és már is készen állt a fejében a terv. Markot még egy darabig életben hagyja, de csak azért, hogy unok egy megölje, és hozzájuthasson az örök részéhez. Közben pointtel 200 ezer dollár védelmi pénzfejében megóvja Markot, Mr. Slater haragjától. A bérgyilkos a részletek kidolgozását Markra bízta, de azt világosan értésére adta, hogy tiszta munkát akar. És mivel tudta, hogy ezek a részletek költségesek lehetnek, még az előlegnek szánt 20 ezer dollárt is visszaadta. A többi már meglepően egyszerű volt. Mark úgy talált rígire, hogy követte a műzegváltáskor a fiatal korúak intézetéből távozó öreket, akik néhány italra a vadszülőhez címzett kocsmában gyűltek össze. Nem volt éppen vidám társaság, állandóan a munkájukról panaszkodtak. Az őrök közül egy e. Heris nevű fiatal végkondolkájú hickó a leghangosabb. Bármit megtennék csak, hogy kikerülhessek a szaros helyről, szögezte le. Mark meghívta egy itarra. Az este folyamán aztán még jó sokra. Már majdnem éjfél volt, amikor Mark végre a tárgyra tért. Csak az a dolga, magyarázta riki hogy kinyírja a srácot, aztán eltűnjen az országból. Van egy pár ország a világon, ahol 20 ezer dollárral sokra viheti. A szerencse úgy hozta, hogy 20 lepető triki még sohasem látott együtt, és az sem zavarta különösebben, hogy ezért ki kell nyírni az egyik fábizot haszontalan szarházit. Amikor ráadásul azt is megtudta, hogy az áldozat a beszari béli lesz, egészen izgalomba jött. Így indult a dolog. Mark most egyedül ült föllet otthonában, melyet nem sokára eladnak a feje fölül, s azon álmélkodott, mennyire elromlott minden. Az asztal tetején heverő hivatalos papírok halma elcseszett életének újabb nementójaként szolgált. Biztos lévén hamarosan bekövetkező halálában egyre jobban retteget a pokollal való találkozástól. S valahol a lelkeményén, az önsajnálat legeslegalján még némi megválnás is mozarkott benne, mint azért, amit nétennek miatta kellett kiállnia. Merenkéséből váratlan hang riasztotta fel, a bejárati ajtón kopogtattak. Először megtémült, aztán rájött, hogy painter nem térhetett tiszta ilyen rövid idő alatt. Felöklött benne egy perc hogy talán valami hekus az. Pillanatnyi kábulatában nem tudta eldönteni, hogy ez jó vagy rossz lenne számára. Mire kibotolkált, a látogató elvesztette a türelmét, és az öklével verte az ajtót. Mark szélesre tárta a bejáratot. Odakint egy jól megtermett alakát, akinek a tűző fényben csak fenyegető sziluettje látszott. Mit akar? Fölmet rá Mark? A fickó az invitálást meg sem várva belépett a házba. Beszélnem kell önnel, Mark, mondta. Mr. Stater ütözletét küldt.